повеземо виставу сільському глядачеві. Якщо прем'єра пройде успішно, а ми в цьому не сумніваємося, дякуючи незрівняному Івану Івановичу, п'ємо за його дорогоцінне здоров'я. Треба сказати, він проробив величезну організаторську роботу, так ось, в разі успіху прем'єри і належного відображення в пресі, створюємо дві творчі групи, і спектакль, точніше його виїзний варіант, крутитимемо по селах, наче кіно. Ми беремо з колгоспів оптом, 300 карбоменців за спектакль, а там хоч і перед порожньою залою, уже їхня турбота. Звичайно, п'єса специфічна, закивав головою Петрання, странно усміхаючись. Ні-ні, я не критикую. Звичайно, який кожен твір, вона має свої недоліки. Можливо, вам дорікнуть, що ви не знаєте життя сучасного села, але я дотримуюся тої думки, звичайно, це глибоко між нами, що чим менше його знаєш, тим легше писати і ставити, до речі. Хліб виростає, пробачте, ми всі знаємо, з чого виростає хліб. Так вони що хочуть, аби ми корівники на сцені побудували. Можливо, вам доріхнуть, що у п'єсі нема проблем. Але людям вистачає проблем на роботі, в житті. Люди що? Ідуть до театру думати? Люди йдуть до театру відпочити. І ми їм пропонуємо культурний сервіс. За грошики. А заплатив глядач грошики. Він уже вправі вимагати. «Розваж мене, товаришу режисер» аби я не нудьгував вечір, одірвавшись від телевізора, аби забув і про неприємності на роботі, і про сварки з дружиною, і про невдячених діточок. Ось так я вважаю, звичайно, не для преси. І тут ви, Ярославе, на коні, бо пишете ви легко і скрометно. Ви мені даєте товар, який можна продати. І я його беру у відповідну сценічну рамочку і продаю. Що б мені про вашу п'єсу не казали, я знаю одне. Вашу п'єсу можна продати глядачеві. Ось через що я ухопився за вашу п'єсу, допомігши одночасно театру заповнити графу «Робота з молодими драматургами». Звичайно, вийшов я на неї завдяки рекомендації дорогого Івана Івановича. Через що й пропоную і вдруге випити за його здоров'ячку. Він нас благословив на спільне творче життя. І я вважаю, що воно буде довгим і продуктивним, бо в наших з вами, Ярославе, творчих почерках багато спільноти. Не знаю, чи можна сприйняти як комплімент, коли ви називаєте мою п'єсу товаром, але справді не заздрю драматургові й режисерові. На виставі, який глядач дрімає. «Ой, облиште, Ярослава, не треба переді мною пози, не треба. Пробачте, але за цю позу я недолюблюю багатьох ваших колег і ровесників, і старших. Я творю мистецтво, я служу народові, я піднімаю проблеми, я борюся з тим, я борюся за те. Так виступи в газеті чи в журналі, перець, і служи, і борися». А театр – це карнавал, це свято. І книгу, до речі, я беру друк не для того, щоб спати над нею. Сіменон ні за що не бореться. А прочитаєш сторінку – і вже не одірвешся. Оце література. Оце професіонал. І ви по-своєму професіонал. Ви створюєте ілюзію життя. Красиву ілюзію. Часом вам ще бракує динамічного сюжету, але наб'єте руку, це прийде. Більше холодного, тверезого розрахунку. Ухопити, зачепити читача за печінку, щоб він гарячково думав, а що далі? Хто з ким? А що до грошей? Так не будьмо нарешті провінціалами. Тільки божевільні не думають про гроші. Усі великі писали, щоб заробити собі на хліб і до хліба. Иван Ивановичу, «Як литература знавець?» «Питкинь-то «Витповідні фактики». Александр Сергеевич Пушкин «Не продаётся вдохновенье,